وَلَا تقربوا الفواحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بطن وَلَا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون سما جوني نسوميني عليو خريمشيني مولا وني ملهي ناوي نكو مسم شريكيش ياي na wazazi wenu ni wema wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umaskini sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao wala msikaribie mambo machafu yanayoonekana na yanayofichikana wala msi uwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila ikiwa kwa haki ايوه امكوسيني اله ميطيعا كلني ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا Zalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun walamsi mali ya yatima ila kwa ya wema kabisa mpaka afikilie utu uzima natimizeni vipimo na mizani kwa uadilifu sisi hatumkalifishi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake na msemapo semeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa na ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezeni hayo amekusieni ili mpate kukumbuka wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum 'an sabeelihi dhalikum wassakukum bihi la'allakum hakika hii ndio injia yango iliyonyoka basi fuwateni Wala alam njia nyingine zikakutengene na njia yake haya amekusieni ili mpate kuchamgu mungu thumma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa huda wa rahmatan rabbihim yu'minu tena tulimpa Musa kitabu kwa kumtimizia aliyefanya wema na akuwa ni maelezo ya kila kitu na uongofu na rehma, ili wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waambie njoni nikubainishieni yaliyo haramu ambayo inatakikana mshughulike nayo na mjitenge nayo Msimfanya yeyote kuwa ni mshirika na Mwenyezi Mungu kwa shirki ya namna yoyote wala msiwafanya uovu wazazi wenu bali wafanyeni wema mwisho wa wema wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kukufikieni ufakiri au mnaogopa usikufikieni siku za usoni Wana nyinyi siyo mnaotoa riziki bali sisi ndio tunaokuruzukuni nyinyi na tunawaruzuku wao wala msikaribie uchafu wa uzinzi kwani huo ni katika mambo mabaya yanayokatazwa sawa ikiwa jahara au kwasiri siri asiyoiona ila Mwenyezi Mungu wala msiuwe nafsi yoyote aliyokataza Mwenyezi Mungu kuiua kwa kutokuwapo kupasa kwake ila ikiwa kuua huko ni kwa haki ya kutekeleza hukumu ya mahkama. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu mwepuke haya yaliyokatazwa ambayo akili ya maumbile inakwambieni mwepukane nayo ili nani miatia kilini hayo wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyobora kabisa ya kuyahifadhi na kuyakuza Naendeleeni hivyo mpaka huyo yatima afike umri wa uongofu atapoweza mwenyewe kuendesha mambo yake barabara Hapotena ndipo mpeni mali yake wala msipunje vipimo na mizani kwa kupunguza mnapotoa au kuongeza mnapochukua bali pimeni kwa kama mwezavyo na Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa kadiri iwezavyo bila ya karaha Namkisema neno katika kuhukumu au ushahidi, au habari au mfano wa hayo basi msikengeuke mkache uadilifu na kweli bali hakikisheni kusema sawa bila ya kuzingatia mahusiano ya jinsi yani uke na ume, au rangi au jamaa au shemeji wala msitengue ahadi za Mwenyezi Mungu alizochukua kwenu kwa taklifu wala ahadi zilizobaina yenu wenyewe kwa wenyewe katika mambo yaliyofungamana na maslaha ya wa kisharia bali timizeni ahadi hizi zote Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa kutilia mkazo mjitenge na yaliyokatazwa, na mkumbuke kuwa sharia ni kwa ajili ya maslaha yenu. wala msiiache njia niliyokuwekeeni kwani hiyo ndiyo njia iliyonyoka itakufikisheni kwenye mafanikio ya duniani na akhera bali fuateni njia hii wala msifuate njia nyingine za upotovo zilizokatazeni Mwenyezi Mungu ili msije kufarikiana mkawa makundi makundi na mapande mapande ya madhehebu na vyama na mkawa mbali na njia ya Mwenyezi Mungu iliyo sawa Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu ili msije mkamkhalifu yeye na tulimteremshia Musa Taurati kwa kumtimizia neema mtu aliyesimama msimamo mwema katika mambo ya dini. Natuleteremsha kwa kueleza wazi kila jambo katika mafunzo yao ilionasibiana na watu wake. Nani uongofu ya njia iliyosawa na rehma kwao kwa kuifuata. Na hayo ni hivyo ili wana waiamini siku ya kukutana na Mola wao mlezi, siku ya kiyama na kuisabiwa kwa mambo walioamrishwa kuyafanya.